Bueno, madikoaren aldetik guzu kargitu barko dizki guzu dit egon du daio guztiak eta asko dira. Asteko serie esaten diogu apatitisa. Zer da? Apatitisa itiz atzezkiarekin buka diren gixutasun guztietan bezala, bueno, a, kasu honetan gibelaren inflamazio dantura da. Mm -hmm. Gibela bera sie egiten da bere barruan inflamazio prozesu bador defensa klanen jarduten dira, kasu honetan kanpotik erasoba daguelako epatitizaren arrazoia edo zorburua asko izanlitezke. Birusek eragendako epatitizei buruzetzen godugu. Mm -hmm. e, Xamorrotxeki batzuk dira gibelera iritsi, eta gibelari kalte egiten diotenak. Eta, e, xamorron aurka gure defentzek lan egiten dute, kasuri gehienetan xamorroa egiten da eta sendatu egiten da, baina zenbait kasutan e, zango genuke empateantzeko gauza bat gertatzen dela zera batean, xamorroa bertan gelditzen dela, eta ondorenean bere lan egiten jarraitzen duela eta luzera defentzea irabazi egiten dela kaltean diba sortuz. Mm -hmm. Eh, virusek sortu gaueko hepatitisak ere badaude. E, berez gibelarentzat kaltegarrik diren eh, substantzia guztiak hepatitis batera egingo lukete. Handitu batera egingo lukete, antura bat eta kalte bat, adibidez, botikak, zenbait toksikok, eh, gibelarentzat kaltegarri diren gauza guztiak hepatitis batera egingo lukete. Eta badira, ba, oraindik ere medikuak zergatik e, sortzen diren ez dakigun epatetiz motak ere. Baina, bueno, kasuri gehienetan virusak izaten dira, txiki batzu dira gibelera iristen direnak, eta kalte ausortzen dutenak, eta gaurraia iburuzetzen godu. Bueno, A, B eta C, eta B. Bai. Lagoiak ezagutzen eh, ditugu, liburu txuri hori C epatetizaren inguruko da, zergatik arrontena delako, arriskotxuena. Ba, e, zango genuke, E.P. Luzera kalte gehien egiten duen epatetiza delako. Mm -hmm. e, bueno, kasu gehienak, gainontzekoetan, bere alakoan zendatzen direz, dira kroniko egiten, baina baize hepatitizaren uh -huh. eta bueno, e, gainera sintoma gutxien embaten dituen hepatitizare bada ezan goguen nuke alde hortatik eta hortatik embaten bai, genituen datu bai, da, faltsu dela, xamarra delako uh -huh. ez, in, in, infekzio izaten dugunen ez gara jauzten hor gelditzen da erdilotan eta luzera gibela jaten joaten da Eta bas konturatzen garrantzilarako kasu ezgutan berandu izaten da. Hori bakarrik ze, eh, hepatitisarekin galdu eztsan da. Bai. Eh, balamena sigo garan atik. Atik jarrituz. Bueno, eh, hepatitisak. Bai. Hai da. Bai, hepatitisoren birusa e, gehien ematen den hepatitis mota sortzen duena da, da. Jende gehienak esaten duenean, ba, ba edo gastaruan hepatitisak pasatu dela, ai hepatitisak pasatu. Aha. Uh -huh. Etamo, bueno, eh, zabaltzen den gaixotasuma da, gaixoak. Ba, sintomakazi eta irulau egun, bueno, bukatu eta irulau egun bitartean kanporatu egiten du, Kaken bidez beste elikagai edo ura kutsatuko luke, eta elikagai edo hartuz, berriz gure estetara iritsiko litzateke. Berriz ere estetatek gibelera iritsi, eta gibeleko inflamazioa danditu hori ematen du. Eta, bueno, kasu betan zukarre izango dugu. Ondo eza, beste ez zoño infekziotan beseratzikarekin, baina bere sintoma berezkoak edo zein diren, ba, e, eskuinaldean minak gibela, eskuin saietzen azpialdean dago eta inguru hortan mina izango dugu anditu dauelako, batez ere mugitzean edo ibiltzean. Horretaz gain kolore hori hartuko du pertsona horrek, hori hepatitis ja gustietan mm -hmm. eta un, kolore hori hori, ba, bilisak edo euskarras behasunak sortzen duen kolore horia da. gibelaren lanetako bat behasuna kanporatzea da. Eta kanparatzeko gauza ezten, ez denez, gorpuztean pilatzen da, eta kolore hori hori ematen digu. Eta horretaz gain pisa egitear pisa oso oso izango da, koinak edo kokako kolore hartuko du, eta kaka egitear guan berriz oso txuriak izango dira. Ez? Bakakaren kolore marroi hori behazunaren kolorea delako, mm. eta kanporatzen ez denez, bakakarriago izango da, eta pixa berriz asko zilunagoa. Hepatitizagondo zendatzen da, zazpian egunean zendatzen da, bere tratamentu berezirik gabe bere kaza zendatzen mm. da, gorputzeko defentzak dezekiten dute, eta horrela joten da. Eta kaso askotan, eta urtzaroan eman eskero, eta irizendiren virus burua txiki izangoen eskero, ba, gorputzak bere alakoan, e, baztertzen ditu, duzesten ditu, eta sintomarik eman gabe hepatitizapasaliteke. Horain, bueno, e, hogeita mar berroi urte ingurutik gora duten Bistan len ieuneko egunak haipatitz apa saludo gure inguruan eta hautako askok eta askok eta askok nik adibidez asintomatiko izan gabe eta beste zer uh -huh. izan gabe eta analisi bat eginda ba jakin liteke pasatugun edo ez, ez du arriskurik momentuko ondo ez hori eta 15 eguneko kalte hori izan ezik gune kasu batzutan bilabeteraino ere luza litekena. Mentiras to aparte con bai, beste konturik, bai, eh? es beste gait kalderikastu egiten. Eh bad irudi gaur egunean gerozeta garbitasun mailhandiagoa delako eta jende gerozeta gehiago saitzen delako, ba kasuak gutxitu egin direla, ez zain aur batetik beste batengan ainares pasatzen eta badira aurrak aipatitiz pasa ez dutenak. Eta hauek ba helduaruan jaso pasoa de eta ikus dezakete. zen bueno, normalean aurre aurra garenean edo vai, gaztea pasa, garenean pasatzen da, da, da? baina helduek ere... Izan lezakete, ba, bere garaian pases badute. Beinpase ezkero ez da berrez izaten. Uh -huh. Defentzak bizi guztirako galitzen direlako. Beraz, diagorputza prestatuta duzu. Bai, eta defentz horiek betirako babestan gaituzte, da, ez du haresko gehiagorik, baina beinpase espaldin badugu berrez etortzeko arriskoa dago. Uh -huh. Gure inguruan bere maiztasun asko gutxitu da garbitasun neurrien baina badir... E, E, segun herrialde batzutera joateko asma baldin badugu eta atzerera joateko gogoa baldin badugu, ba, arriskurik hort bada ez, garbik neurriak estirelako ainandiek. Mm -hmm. Eta kasurietan txerto hartzea gomendatzen da, txertoa bat delako, eta ongi funtzionatzen duelako. Hori ahepatitizaren bai. kasuan? No, no, eh, aurretik, ahepatitizapasaduenak bai. hepatitiz, ez du txertorik behar. Eta ez pa oso pasa, duelako. badaz padare hartu, bai. eta eta killo. Bai.